اللهم افتح علينا فتوح العارفين استر عيوبنا واستر نساءنا واستر بناتنا واستر عوراتنا وارحمنا وارحم موتنا واحفظنا واحفظ احيانا واشفنا واشف مرضانا اما بعد فالله تبارك وتعالى يقول تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا صدق الله العظيم اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مزيد وبعد إن دروع للجماعة فلمن درمي تكون اللاوت إذا سكويت يتر فرشندات يتونع تجماس إذا اديته في تيرا يأذوره يدرغوه محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم Allahun gjëllë e gjëlelu e luësim që gjumon me gjithë i vadetet e vetat me e banë kabull edhe të abanë ne robë të ati të sinqert me pjesën apo me temën që gjithë doni me të sëllën do të kemi pak punë së të sa minuta dhe zhvillohëm një bisedë në lidhë me një gjenë këtë botë dominuse e cila banë pjesë në smundje të mërëndshme për shumë njërë të pa kapshme smundje virale e cila smundje ka të bajnë me anën shpertënore të njërjut e ka emnin ajo ka ma shumë se një emën ondotivajë e man sapo me ivu emën këtu përndryshe ka më shumë se një emër un do të flas sot para jush pra, për për karrierizmin çfarë karrierizëm ti mundesh me i thon lirish pas ska gaje edhe mundesh me i thon autoritet s'prish pun fare hiç të janë komplikume edhe këto të gërshetu me ana me qendrën dhe na s'arrit mat larta po un do të flas vetëm me njëri emër sikaj kare për karierizmi karierizmi në pasqirë si pas pasqirës islame jo karierizmi në që njofi njërë dhe në paminjën e nërru në do shta po qka fat islami për këta për shka këse në këto shpjegojnë vetëm islami nëse një i befasua se edhe islami flatë për këta dhe për këtë ka përgjigja pra atëherë për i folin di fjarë s'ka gjë që islami për ta s'ka përgjigja Shkako, ashtë e islami ashtë sistem. Islami nuk ashtë koridor, i cilin qëtë nëse hasë në temë një vend, e pas ta jo në qera nuk i ka pa. Islami ashtë hapsin e ndryquar, në të cilin anë të atë, hapsin e fila në asë një anë matim të asal tërë nuk ka. Islami ashtë sistem. Pra a i ka përgjitje për gjitha gjanët i ndërëori gjë mërtë. Kërë sëfjegojmë në kësi gëna, që këtojme asëndët, e cila është me karjerizmë mundët lërisme o të të dhu, duhet të dhim në felim se në duhet të sëfjegojmë definicionit e kësaj. Qëka është karjerizm? Për ndrishe, nëse, nëse nuk e definojme, nëse nuk kemi një definicion, se dhim përka imi të folë që është tashën kam besimin se pleqë të tojmë se din për shka dhe botë që ala atëm shka dhe belke karierizmi ku me qka është kjo me sigurin a një pen në parafigerimin e pa me më sigurin mësa një razë buri mësa një një nëndërtek me shumë katë helbet eventualisht a mësa dhe një are mave që mund të amjelësh as njenja as qetra nuk ash flitet për një smundje virale e cilat e okupon në onër shpert nërët e një rjut Por a kje faq definicionit, definicionit sa, definicioni? De definicioni sa e mefëver, për çka i një të follë asët? E than karjerizm. Munde me ta kuptojmë shumë shpejt, nëse i këtani librave e literaturës islame, edhe shofim definicionin atje, se vetëm atje janë definicionet e qarta. Në viset qera, në rafshet qera, janë gjithë sejtë komplikuara. E qka të gjojnë pra? Në do të amësojmë ju të rritë ndërrua Nëse dojmë me ditë karerizm qëka është Do të amësojmë fjalën dunja E në shartë shtilat e asoj Nësa rrimë këta me ditë Në dhe te me ajon në bohësën më një ere që Qëka fjala dunja E në shtilat qëka ndoj dhe te Fjala dunja Në fjallërin e fjallës dunja Ashë e maru nga fjala dënaë Në nëshmir Gja e nënëshmuar, e nënëshmuar mirë, pëse e nënëshmuar, pëse ti e ndërtona gjallë vëtë vetë, e ndërtona ta gjallë vëtë vitë më rarë, me kejt kapacitetet e fujqime tua që i kejt, ekonomike, psikologike, ndërtimore, zhvillimtare, zhvilluese, hetuese, kisë du shë thuj, më në thonë dhe njoni prej më të praksime të jatë tas minuta me lona tështë. Kjo, kjo ndohë të tunë këtë dynjo për atë e, Allahu qëllë në gjelalu kësa i tha dënja, gjë e menëshmuar, mirë, e menëshmuar mirë. Këptimi i qëtër, i fjallës dënja, ashtë prej fjallës dënjungë, që ka dësë shqip apërsi. Pra je shumë apër ahiratit. Je shumë apër, në këtë dënjo këtu kur je, je shumë apër asaj qëtërës. Sa je apër? Hjithë s'ka perde s'ka murë, nuk është kala, nuk është ka kinefë, edhe për pjesë nuk ka kula i feli, po anë e të poshë nuk është gunorë minjere, je aferë, nuk ka tërë dhe nuk ka murë, as letër s'ka, je aferë, vetëm një moment të jesu kësa i botë e lam të mirë, i mbimë si të dhe morë së forë, e panin qërtë një lafë, tërë i filoni, këtërë në zë vërtej për i sa i dunjo e moë. Po, s'ka pas t'i shumë pun me shkun qetërëm, ti ke shkun qetërëm më një harë, kurës je këtu mojë e andih, kurës je me merë e andih mojë, përsa ko gjëmë ti, veç ti nuk përgjyëgjës, në unë nuk e di, përsa ko mund në kësitohat me ndru, ti në mëshme ditve. I dashën gjemot, kjo botët që bot, qenë bot që, ka në nëshmim me një kuptim në kuptimin qetërëm, që në kësitohat aparat sa i qetërës, Në këtë gotë, në këtë karik, pra unë për i samtash, në këtë karik unën karjeristat me nejtë gatë. Në këtë karik, ndërtojnë karjeristat karjerin e vetë. Dijana janë shtilat të cilët, në bitësimet rëmë kjo kjo botë. Njo një akarim një njërë. E ka emnin post, e ka emnin karik, e ka emnin karierë, fjala karierën, fjales karik, edhe e ka emnin pasunit. Këtë digjana janë ati, karieristët ati janë. S'janë këtë digjana, s'ka karierizm? Karika edhe pasunia janë shtilat, shumë të nësitikate që e majnë këtë bostë, shumë shtilat doktat që e majnë këtë bostë, janë të janë shkame, të janë karika ku të menqërit edhe të urtit kurës janë unë. Pse këtë bi, pse këtë bijana janë? Pse këtë? I dashur i janë pra ata që i dojë këtë bëtë në pasërinë e, e kësaj me e përfitu me e përfitu ative njërëve Jo soi në pasanik. Jo soi në pasanik. Me tep pasuri ato i krimi vetërat e veta, si ndërtimin e zhvillimin e kësaj bosë. E fitojn pasurinë këta na përmes zanateve dhe zejtarisë vet, apo tregtisë. Është realitet, është realitet. Pasuria fitojnë janë tregti, janë zejtaria, janë bujqësi. Edhe ban pasanik. Këta pasurinë që e fitojn këta këtë njerëz e futin në xhepin e vet për me i krymë qëllimë të ati dhe me atë pasurim rata, kurse karjeristët, ata nuk fitojnë pasurim i dashurim, ata nuk fitojnë pasurim, ata i kanë qitë krejtë sisë që tërkullë, nësa rritë të ti tash, pra në ligjeratën tonë modest e thëmë, me nënvizu këta që tash do të themi, e ke kuptu të e mëntonë të thëmë, edhe nga banë me zritë më një harë, se zotë që rritë, qëllime ashtë rritë, nëse të rritë me ku i njeri ti që s'ke arnë këtë dërësën e sotit halapra, kjo t'kallën tështje, dhe ta s'fjallën e mbaron mo, unë shkoj qëra ka. Po unë kur si bivë të një goshtës në kur si të gjamiës, unë, unë kam një qikic, po goshtëa kam shumë, unë ljubi shumë goshtëave, a kam vetëm një qikic me vete, që ki që jam e kaim në një islam, a goshtëa ka shumë, se dratëa ka shumë, e pa ta taj ka dratëa Pasta i ka drasat qamit, ka drasat dëborit që e hanë gërdën mirë, ka drasat gungit, e taj gungit kap tak barru, që i gërdën e hanë mirë, pa taj ka një zëmër mrejna që se hanë në heqë gërdën. Do fitojnë pasuri për me i kri gjanat e veta, masi që ta fitojnë ata për me i plësu dëshirët e veta, në më nire në vetë për shka i duhet. Që ka dojmë karjerisat në këtë botë? Ata nuk sitojnë të asurit, tash me relapsimin e nënvizupra. Ata i blejnë zemrat e njerëzve. E ke të qartash? Ata i blejnë zemrat e njerëzve. Kër janë këtojnë, më një harë për më smetlon me, me humë, tim këtë beti, këja është detimanë shumë, për më smetlon me, me humë, të baj dalimin mes karjeristave edhe në mes zëtmive. Zotmit Në kohën e gjahilijetit Në kohën para islamike Edhe një kohën më afikar dhe islamit Dërisa shkri procesi I rovve kanë pasë rov Kanë pasë rov Rovve dhe me thonë Në atë kuptimin e rovniës hershme Dërë të në pahar Së kërë shka dërë me ble lë Me mej Dërë me ble rovve përpunën fush E pas taj atë rovve si më spëlqe Në që të më shak, në mërgurë e shak Dërë në blenë qëtëri Rëbë, rëbë dhe me thonë, s'ka asë një drejt dhe të në shitët e dhe bledë si hajvani. A i që i ka kësi rëbë të shpia, a i që i ka pasë kësi rëbë, ato këti i kanë bonderë, edhe kanë punu për këtanë, dhe gjë mirë që li, dhe gjë mirë ta, të lutëm, hapë dhe është mirë. Ata rëbët i kanë shërbi këti zotrije, si dhe kaharan, rob, të dhe nëra vishtë kaharanë, me rëbë, s'ka mundë si mbrise, kejtë shërb Shkonë në zëtë të arke a zëtë njës. Si shërbimi ka li ta. Ku i shërbën a i? A i shërbën tije? Se saqë njeri mo. A shërbën me kame dhe me figur njeri për mërrisë a rëvë. Me dhunë, me dhunë i shërbën zëtë njës. Së ka mërrishe. Kurëse gjëmati, kurëse njeri jo i lirë, i cili i shërbën karjeristave, i cili i shërbën karjeristave, për dalim nga rëvë, i jo shërbën ju shërbën me dëshirë nga taj shkon edhe vend si Robi por me vullat edhe bile sakrifikon për ta kurse Robi kur nuk sakrifikon për zëpnijen a i kuj ka mend a i kuj ka mend gjithë mor sitë a ri i deri ati që unë t'lirohen një ditë jetë o i lirë Robi kuj ka mend gjithë mor par ato i sëmë i ka dar o dhe në digruke për ka lirini njën e ka e një mudët dërë Kërëse që të reka, e më nuketëm Pra, që ka dhe me thonë e l'abdë, dhe më nuketëm Bojmë kontrast në zëtnijën I thotë zëtnija Nëse për 5 vite misel 100.000 mark Je i lirë Shko? Së për 5 vite Misel 100.000 mark Shko? A i robi Boat Aqë talenti ma E dhe në kojë shi I thotë aki i bre 100.000 mark Pëse për e liroj vetë vetën Ti kësaj bre ti e për e liris shko? Shka për të, të liroj Vaj po? 100.000 mark Vend të në rajotë, të i kështu i për 5 vërë, a i vend të në rajotë, a të që pa, që të parë në ditë që në mi markë? O të hajë qëka u bo. E hajë qëka në pasta i në Gjermani. Fiton e gje, përdi me të jakë farën të i parë të botë, të lirë botë, ropë. Robi i ka menë si me u liru. Qësh me u liru, prej zëtë një. Grupi i qëtër i ropë, a të janë më do të barunë. Që do të s Rëzo, <gjështë> k i robët gjithë ditë rëzot që ti zëbni e standë në nërja shpijet dhe kështu ka thonë ki kështë e ka mu me qeni li robët i kur dhe kire o ajde mo Allah shka të prit mere mo se ki nëzër me dhe ka i nëzër shkon dhe gjë mirë kejtë robët këra i pasë kanë menë qishë li robët a robët qishërvejnë karieristave i kanë menë si të robënone dhe ma thallë që është hinë edhe ma thallë robni. Ka rrë kjo. Eventualisht nëse kjo të e majore me sotash për juve e rronë, për të këptuar, ka zëmni se u në i kamre dherë një 700 milion për e mamratar këtë të qafa. Më në ardë dërë minit le. Që e i ban juve të aman. Kështu e mështë si, tj si tjetë e rronë. I dashër. O të i respektuarë. Ka vjenë që, që ata që i shërbëm kërërista dhe të thëllohëm i robëni mafarë, ka vjenë që. A i që ka ble robën pazar e ka ble përkrie, përkrie, e ka nga, përkrie. A i që të ka ble ti, a i kërëristi, a i të ka ble zëmërën. A i të ka ble zëmërën. Sa ma i besushën të të tjesh, aqë shërbëtor ma i forët e ati je. Sa ma thallë të kishë hië. Ek, min, rëvë dhe më rëndash. Që shë arrin ato pra, që ka bojn ato? Ka thonë, në përdim jetave. Imami Gazaliu, Rahimurullah, në librën, ihja u nubë të dim. Ka thonë, në përmet bi rrugën në me arrin kariristat këta. Ka thonë, arrin në përmet propagandës votimene edhe në përmet propagandës premtimeve. Kështu ka thonë Gazaliu. Këto arrin kariristat kështu në përmet propagandës votimeve dhe në përmet anës propagandistike të prëntimeve s'ka kjo fjallë, s'ka kjo di fjallë a i sot pra, s'to, pa votave diar, një mujt diar, s'to, nëse mu në votoni nëse mu në votoni këto pari kom me një një një edhe ti, kër je i rupë je i rupë të të të të më një arë, në qëtë landë Ja njës me parane ma lullë dhe me lullë. Për të shpijë, alatë ku? Se, e, e shafë, po e para shafë, apo? E para shafë se kejtë lullë. Kur të para shupë është kejtë lullë, ja njës me të lullë, njës e në mrejnë anë zemër, e ka em një ndashurin ndaj ati që po fletë. Ndashurin ndaj ati personit që po du dhe aqitë votat. Sa i thotë këtu pari ka me lullë zuë. Fëtë këtu pari në këtë vëndë ku do të gjemë unë deputeta po këtëtara, ministra Shfaret Dorkovë, dishka? Fëtë këtu keme i pa, mëse una, po mëse unë, keme i pa o gjakët ka 300 metre, edhe ty e delë më njëherë fabrika e cevave, këzharës e likurës, fabrika patvigjonave, repave, shëqerit, fabrika salësët, e shë... Jënis me pa qesët, e miqurini të mush me të nëpë me prazë fatë, dhe që ja ndronjat të të të i baj, të i quë për Gjermani i ka të të marë kilogrami, edhe ja nisti me dalë nge qime, shku me gjetë farat prazë në mënjarë, se për nëllëzën fabrika të njësën, pra të him të i a i person me zemër me fjalëqera, a i të ka blë zemërën për fatë i të ka blë e ti që e dohtu, të i e robnu po robnu sal, vëtimit, edhe i e robnu farë kjo anë a përmënët propag Kur të vijone, gjadot kam neqen, kej ka kater lenta. Ka kater lenta, kej me hec di cimë kilometra në orë në për katon. Zare do gjemë mendunë se qërështu gjelën këto u të tona për i qojnë ka di cimë metra. Zare për janë qëtë kamera se a bo. Vës për janë qëtë televizore se a shpjë punë e krime, që qënë i halame grepa, kur gjosa, po, në ka dalë pa kërë. Se sa pas një senë. Lirono, lirono, lirono Lirono së të qërë pasë kanë machineri shumë fëqishme Me të bërë robë, pra Karorista në një fjalë, me të bërë robë Dëri kur shkojnë këto, ha gjë, pra A ke mundësimin, a ka dhutë, dëri kur shkojnë këto Këto shkojnë aqë largë Këto shkojnë aqë largë Këto shkojnë aqë largë Dhe një harë po thamë, sa që Ti vritësh, a i këndonë se ajma në zonë zot për një njeri si unë marrë me bo këtë lullzime dhe këtë zhvillim pse përshkoj këndi kur bana kur gjosa kjo pun edhe me ndonë proplu i pasaj se me me këta duhet me arsjetu me në vërte kjo duhet me arsjetu se po lullzon lullzonj një me lullzonj një një metrë e gjysë më abdi para shkallve në përsi se me lullzon po e lullzon në grapë Një dimetre para shkallëve, lullzëm, të nëmë ku të kështë në borë ka lullzu Një dimetre para dirve a ka lullzu a banë me naleju me pyt Një dimetre para dirve të mloja, të posta ka lullzu Karjerizm, në qenë ka pra Definicionin karjerizmet me ndërtu një vend unë zemrën tane Nëse që këtë e ke majt menë, të momë Unë me punu pra që të ndërtoj një vend, unë të banoj në zemërën tënde. Nësa ari këta, dhe jam karjerist, nësa ari këta, që unë të bëj një kopsht, të jetoj në zemërën tënde, ta të mëm e kam arrit me të robnu me dëvun shërbimin tëmë. Ashtë turti ma i ma i njerëzve që mundën me dëvunë bon këtë botë, nësa ato dhe proj njerëzit me i shëmdru në njerëzve që i shërbëjnë ative. Kja është defekti që i kazanë muslimanët Kjo aguri i molinit që i karam bichatën e muslimanëve Edhe a i mos pëjlenë me njërën cita ta Pra ta, një djetar e gjiptatë rahmatullahi të ala alik afdik Në biti 1964, a i tha Me një libr të vetën tha Nëse me dikush donë me ditë prej njerëzve Qëlimit finali islamit përshka ashtë Pse islamit ashtë në të tëkë Allahu këtë së e prumi. Qëlimi final, definicionin maj shkurtë dhe maj qartë, është islami ka arën për një qëlim krejtë, qëlimi ati është me i liru njerëzit prej robnijës njeriu njeriut, pa me i ba robni njeri u Allahu, për këtë ka arën islami. Nëse më ka pa muët të robnu njeriut, ka ardhë islami me mëzherë për iksaj krize me i robinua Allahut kriusit për ketë ka ardhë islami pra votën kuj dush me aqit? ligjit Allahut mëse ligjit e votën pra ka ligjit eme dhe jo tje dhe Allahut mëse dush me votu pra të vit ligjit dush me avan votën ligjit Allahut gjellë gjellë hu nëse ja jak ligjit tem që kam vune votën qka ke bo qka ke bo pra Ati shka këtë mojë? Në këtë që një pluhën për me latë është AKM në Biljana. Në qëse pluhën për me latë është AKM në Lomo. Në qëse AKM në Gold. Në AKM në Fax. E loj loj më sti cekit e kita, ato janë loj loj fabrike. Oni kam prusë dhijë një amit. Në AKM në Biljana, në AKM në Fax edhe tash të kamion t'i e paraktive dhive me vëtut këtë njonin piktive. Kur t'a vëtoj shti, të me ajë pacjeti i kalzojnë këti i qetri që ka me bo. Nëse se ketë që arë, kur t'asje si shtojnë, shti t'kalzojnë. E mërë dhe ashtë nëse se gjithi që ka thamë. Atë në brinë t'ati i pacjeti që krundë rrugë e përdorimit, mënire e përdorimit. Një këmish e barë, një lukë të pasulit, në temperaturat 30 eter, kështu duzh me la. Fëvune pra, lehe këta, kështu e zi, u në përësëm, një këti, duhet me një këti, pluhën, me la, një mendil, temperatura 400. Unë ja kam qitë kështu shortim. Unë e kam vendosë kështu. E ta është i borë, shumime që më këtë ratë, dhe dhe në alë u është pak, ti e herës të si di këtë punë. A së të ti, a së në si di. E po hajë dhe pa, për mirë mi dhe është, këmë fëmë dhe gjojmë për me përdojrë këta, e ti e aqë i menqër, aqë i zgjutë edhe më thumë muë, ati nxinjerin që e ka përpilu plunin, a e di, a e ka shkrujt 14 gradë një këmish një lukë të nëndë borë, a e di, e në regën pra, a i që e përpilu i plunin, për dash ka na me vëtu liqin e ati përpilusit, E tashti unë korë për të fratë me, li, me, me vototin ligjit e kryjusit, pëse ti për e votën ligjit në qëtër pra? Këtu dolej menqër, e pëse në ketë fushin qëtër të të së modeli menqër? Për e votën ligjit në mërës, jo një në në votën ligjit në mërës, a i qëtër e votën ligjit në gjurës. Që shumë po agët ashtë? Që shumë po? A jemi dikuna jo? Ku jemi pra? është koha në gëzartet të zgjohemi është koha momenti i fundit dimëdhejt e pes dimëdhejt dim e pes momenti i fundit të zgjohemi këtëreni përhec në ala për shofimondur anë e ki ligji i këti ka përtaj i të riktu ki ka këj për nëse këshmi dit për nëse këshmi dit pa i shkon kariristi mëdhe po nësë që shumë bër Po at, na tregova ti një minutë, një orë se ai çka karires, apo apo kontregu. Halas qoj zri ta kontregu sai as karires. Atë thoj nëna ti se ti ke ti je në xhami këtu, më mënis ka po them, po nuk jemi në ndërguj, ka po them. I vëri ti nëse je në xhami, më ndij, ka po them unë. E nuk je në xhami, më ndërguj, ka po them. Po ata leimron menjëstë po zri se ki çka karires po të të të thonë që shharët, se të të dhe në gjami, amë ndë gjënë jo muë, po mendë të ke, se të thonë e dhe primit me morë, për e ati shka jashtë të gjamiës, këtu votët kam lejbru, Popo, hojja, po po, u gjës ka po thotë, kjejtë po pramën me endja, ama kur dalim për gjamiët të asofi ma i qëtë, shka po thotë, ajo për dhe prim, atë du të me morë, e mirë, ajo për dhe prim e kjo, për shka prim po. Posti, karjerizmi, elementi post, elementi dëshirë për pozitë nëjtë, është elementi shtila e cila mësë shumëti e ka lëhatë këtë botë. është tila e cila mësë shumëti e ka lëhatë këtë botë. Shtila e cila mësë shumëti në këtë botë disiplinën e kaprishë. Kur njerëzit harojnë atje që e ka e në popullë, duke o mundur dhe sakritikur për me ngrit vëtën, për me ngrit atë që e ka e minë personë, edhe jopin gjithë shka për ta. Në këtë rast, mesin e këtive dipal gërshonve, kush je, vetëm mundësh me qenë një kurban, edhe asë një sen qëtër. O i dashor, vetëm mundësh me qenë një kurban, edhe asë një sen qëtër. Në mesin e gërshonve të njërëve që kanë intereset e datat personole, edhe thirrën me emrin e popullit jo vetëm një kurban kurbana sharravej afrim shipë e thëj sakrificë po sa shipë e thëjë sakrifikash ti di ka se di pikash s'ka s'ka më mirë se si kurbana të urzon të hem e urzon edhe pra kurbon qytetën më smiri na këtë kuptojë urzon edhe pra ata je kurban edhe as gjë e çka je në dorën e çervëve pra mirë ti po na i transmeton bukur këto Shka, unë përkantësof me qenë ndorën e dikuj prajot Qa jenë ndorën e qërëve, kush janë atë qërët? Atë qërët janë njërzete sinqërt Nëse kërë dëshirë me qenë ndorën e ative Duhesh më së me u robnu ative Këtë asë duesh me plëcu, këtë kush Nëse dëmë me e tunë me të sinqërtit Duhesh me u vendosë që ti më së me qenë robja ati Duhesh me vendosë me qenë robja Allahot Se sin Allah. të sinqërtit janë dhatë robja Allahot As nuk pranoj ato me me. Me konsideruop po pranoin ato, këshillata aty më ndjohën se ti raj jeni roftë Allah. Do fat, ato do sherojn qytet jetojë total i lir. Ato dëshirojn qytet që të të të të... deri ku ka rrit në zemrat e njerëve me karrierizëm edhe karrieriza deri ku kanë hyrë. Ato kanë hyrë ndash se ndoshta nuk keni kuptoi ose karrierizmi i proshindësh vonë të politikannë. Karjerizmi si në nërëshinë politikanët, karjerizmi përfëshinë e gjallarët. Karjerizmi përfëshinë e gjallarët, atë mërënda janë. Ajë hoxë, ajë cili shërbenë me një vend, me një imam lëk, me një gjami, me një mirëhap, me një kurësi, me një zire, me një mifti, me një sekretar, me një kredetar, adhe ajë sakrifikonë gjdo gjohë për atë karikër e vetë. Kjo është ajë. Kjo është ajë. Karrierizmi profesion za vetlar, karrierizmi profesion policin, karrierizmi profesion hoxh, e profesion karrierizmi zotëri shpies. E vajbu në me çen karrierë. Na for për, për me, hisa, me për jalet për jesi, deri ku këto mujn me hi thall, deri ku mujn me çikti zgjanat për kakecia. They up, they arch, they arch large coins saçi. Momentin e lipin, momentin më të lartë të nervit të mrendshme kur të ndëgjojnë një fjallë në popull, këta e fa, edhe këta e fa, imomi, i shuar, i ndërua, rahmetullahi, imomi gazaliu, fa ato shkojnë aqë largë, edhe knoqenë mësë miri, kur të ndëgjojnë fjallën nga goja e njerëzme, që ato karierizmin vita e zhvillojnë, kur të thojnë ato, a adhuroj filonin, unë a adhuroj atë, vetëm në ketë moment këto mërinë në kulmin e knashtive të bindur falë se e ka në rritë qëlimin e karjerizmit të vetë. A adhuroj, e ta shtipra, unë a adhuroj Ilir Shachirin, unë a adhuroj Elvis Preslin, unë a adhuroj Michael Jacksonin, unë a adhuroj Ronaldon, unë edhe adhuroj Rukovën, edhe dhe nga than televizor ndokët se za thëmë në ka me një pyke në Ramazan nga than televizor në mikrofonin e veshit ati se na ju adhorejmë juve atë hare mort të mamë vetëm se një kupa e krajës në plafi nga marja nga turpjeve nga ngëshlëku se na të adhorejmë tje kështu pra karjeristat deri vetëm këtë moment këna qën mirë Kërë kjo thëjështë të po të adhëruj, a kusha vërruj? Kusha vërruj? Dhe gjohë, si ta kështë e sëllë, me thëmë di kushë po të adhëruj, dare molin. Meri luginat e molëve edhe hipë në majën matë lartë të montën vërestit të Himalaj. popull, apo ma hëkmi këtë epitetë për marova. Marova! Unë për njëzë në të vetën, përshkoj mëmit, se ju përthoni për të adhëroj. Se përshkoj mëmit, ma mirë dhe mëmit. Adhërojët vetëm Allahu, adhërojët vetëm kryu se edhe asë kush qëtër kush. Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam që shpjegu në në gjami Arapi ardhë me vizitu atë a i fëshati a i nuk kati, nuk ndodhë i të shpja ardhë madhohë kër hini ndërë, Arapi s'ishtë musliman Allah kër hini ndërë aj uqua Arapi, shmësulaj me uqua ative kam ative, rebelave shkratinës Arapa një që se njëpshin Allah, për njëpshin potët a uqua në kam tha Rasullullallit, sratu salam ulu, këso tha ulu, tha në në islam Nuk i qëmën janë i qëtër në këmën këmën këtë një. Se këmën qëmën janë në këmën një ma në qëtër. Kër qëmën për ndarën e respekt, në më mështë njën ibo musliman këtë këtë këmën për dhibë, për në menjefën e islamit këtë njërë këndrishë. Fa ulu, fa innama anët në mraëtin kanët të këmën qëdhid, fa ulu jam një janë i një nënës e sila ka hongar, mishine, Unë jam një gjali, një një nëme se të të le hanë bukën e elbit. Unë lë mësë qënë për muë në komë. Mëreti i persinë zhëtë me uqunë komë. Pa apës dhëtë me uqunë komë. A jo vëshë me uqunë komë. Pa edhe dhe qera punë bile. Edhe dhe qera sene. Bile e atë qera sene po. Në mnin e popullit atë qera sene. Në mnin tanë e temin. Në në në aty që i ka kyblën krejtësish që të rëkonë Në në në aty që i ka kryusin krejtësish që të rëkonë Në në në aty që i lujtë që të kërti dhejtojë i dhejton tërmahë E se ka më urejtën sëftë e përshë Se papa më të e përkala përda që ka bilin dhëmë Kyblëja të salati el-qada Qabja është kyblëja namazit tonë Kurse kyblëja lutje dhe të në agjeli nalë Ndokët më se Kur të e shopin papën në gjamë të dalë me i kry problemet e dënjohë ku vëtë ose pinë për qilaj, përshirë. E në gjamë të ratim kata, nuk kam anë në. Nuk anë të ratim përshkallë ka i për dhe ka një lift bukur ati. A i shdrip në blam një post. Në e sërmu e dhënu, natë o natë ajë, e të në pëdromaj, se në dhe në gjamë, me i kësi kanari natës. Në i postaj, në pëdromë rri. Kujenë shk n Se u ka dhe të njërës? Kua harut Allahum? Kua harut kryusim? At kryusim për të cilin usanë në historien islame? Se njëmit prej njërësve në botën islame vetëm në artë ati, po bikeshi. A shënu, a shëgjitruj historie ajalë vetëm në artë njërështi, po bjarat e qirëve të fatëa. Një dit, një dit, një dit, ai populli shkojt e shpia ati, i shkojt shtëpia të derat, sa oti an ka më të si në tregu e pa e në Sinatone në shi sa po beje në shi po në knartës në në Truja u së djë I ça nëra në Velë po në nuk ekemin dërmeldë në më shku pa në tregu me të i neve pa e në reju wed së pos chë e kompliku me tiver對啊 nuk shqrt? tunnels mu në ray nëmelë fullzent në pmrahë sin ajuste që șistonë e doremëra nelani në laye fritë të Muhyë? da antohu përste djabeli, sa përket fa po bërë, kur që nësë ka që të senë? Sa më ka uvënu kryusi, për nëzbatoj, më ka ndalu, pëndalejëm i bëna luqë, e më pralejka, kur që nësë ka po që të senë? Sa përket fa? Në gjitha vendët, në gjitha pikat, ku më ka uvënu me uxët, unë api për jam. Sa prej gjitha pikave që më ka ndalu, kur mësë me uxët, sa së jam ato jakë duharë, e nërejt atë duërë sa e më dëoni ka buënë sa për atë të ve kur që në shashit dërsegë sa në që e komplikume shumë ku i ke nërejt duërë më të atë në kata sa shmanarë të në një arë të thomë më shkallë ka i pa lëllu sa asmen e ka asmen e a do e doma për kraje e kanë në ngërejt atë qërët qërët atë shkallë me bagerë për shkonë me luta me vëllu zherë e kanë në ngërejt tërmaqë Atë që zgudhon me esë për sotaki, po inë kabinë telefoni, telefonin kërthesën a përshelë. Kabinën e telefonin me vetë i kërthesën a përdujnjohë. Pre ati që jam shenë në gjamë, pre ati përlipa. Allah i onë nuk ashtë i mshenë në më gjamë, ati, ovla vë jam i dashu. Q hajde, hajde qohu, mo. Hajde, mo, zgjohu prej gjumit, mo. Hajde mësopar, hajde në nëzopar. Po s'ke mundë si me mësu, se në literaturën e pjetar Bogdonit nuk janë këto Se pjetër bëgdoni dhe afti ka bitë këtë punë Pjetër bëgdoni s'ka qeni ataj rrugët të gjone me i ditë Kjo rruga ashe që tërkuj Ketë ket rrugët din të menturit Ketë rrugët din të aftit Ketë rrugët din njërë dhe të kësjelot O vla lërë Zgjohu Pre i gjohëm i zgjohu Pre i gjohëm i zgjohu Zgjohu e mësuhu Mësuhu Se nuk ka shkoha mo Ka vdek Momenti kur ti nëmën në e atë qetëre dhe banë Atë punën që atë i qetëre si duhet A e dini shka dhe me fambura O ju gjemë të ri A të jam baj një të mirë Kër dalim ma të gjumohet A këni që jam baj një të mirë On po kam dëshirë me jam baj juve një të mirë Kër dalim ma të gjumohet Kër shkohit të jam kësit i grunet Të jam kore i grunet A kësha A së madinë ndërë qiketa Kër do në pizumaj për shkojtë e ma një traktor në asë i Në asë i sarona E për jam kore i grunet A kishim e madinë ndërë qiketa A kishim kish më shku e shamja në kubë cilet Po a pak a grunet jam korea Ju kishim e më zon muë Po i mirë Po pa më në i pas kore kër të peken Ule kër të peken si jam dhe ato është ka jam kore i grunet Kër të peken bërë në kërë jam kallet U jam si korë gërun nga, u jam si korë i yshin. Apo tek jam kalli, un tudy raths jam i dëmtshëm. Zgjonini. Un tudy raths jam i jam, i jamsh, zgjonini. Ti je shkarërist. Do fakti vjerësh zemrat e njerve. Ja ti blejsh ato, ti vjerësh. A kam unfimë vjen zemra kam unfi. Tënë kërësien e gjamiës, hoxha ka mundësi me i vjezë zemrat e njerëzve. I ka mundësit nëse ashtë i smutë në atë fushë. Nëse atë smutë e virale e bana i me vete. Kur? Kur a i spjegonë islamin njerëzve në formën e lemnimit për koke. Në atë formë. Ja për shembul. Unë nëse du me vjezë gjema të në temë mu me vjezë me një hare, vetë me hipin kërëset ative e u thomë kështë në gjemot. Endroj me një ar që to ju shkaj një qëllë në gjami, më zba një dërbe, ju kur disë një drejtë një dërbe. Kështë më zba dërbe. E shka kam ma qekë se në alë me falgjumon, pikë të ndërët. Që kështëto? Vëllët, më gjami vëllët. Hoqëa nëse arrimë, në do të dalë me i fonë një gjemati dërat, të ersatishe i ri, edhe shko në rashtu e rashtu, ama kur të plakë është mos të kajje, që q Dërës atështë e i ri, atështë kërëhijë edhe shka, a ma kur të plakë i këmarë dhe më, jo, qëka është mërë, është edhe kurie i ri, edhe kurie i plakë, pravvijenë, atështë e të mundë ka modilë, kështë pravvijenë dhe dhe dhe dhe, edhe po të, edhe prejëtë, edhe dhe dhe mërë dhe ti. Men la haya nëhu la dhinëna, l'imanu wal haya u kurënau gjemian, idha rufi ahaduhu ma rufi al-akharë. A thënë marja, turpi edhe imoni janë vlazër, janë binaci. Si të shkoj e njën i ka shku dhe qetri, kështu ka thonë të kamar ju. Nëse njën i ka shku dhe qetri, i ka shku, s'ka marja, s'ka më atingati, s'ka më atë ati. Ka e kam të janën, e s'ila si shembul. Kjere me se ti mara i e plak më s'ka ti i hi. hije. Në më thonë ati qetrit? Ajë ve vetën t'ja mundesh me vijet ti vetën, po mundesh ti me vijet vetën, s'tu e ti kështu. A dhe në i kam kejtë kushtët i kam se mungon asë një sen po hallo i ribe të nërgjohet në basë i shkojsh më haja e së më adhesh më shku po për duhet ata më shku në fush ata për duhet me motë e kalori ata për duhet me dalë pazar së në po dhe u mo që si që të ashti ndë gjëm mirë ndë gjëm mirë pra kim me për të tjarë shka të deklaru shka të deklaru shka të dëklaru Kipe do të prozohem ne jam të vërtet tash. Kipe do të prozohem jam jam të vërtet tash. Sa Se atëra Selvia Dimo. Kë ka rruzazë të të zonë të tash jam të vëll. Kë këto vlaqinë da vlaqinë dashur. Kë këto duhet më vë zgju me çeruk të punë mo. Me çeruk të punë me kripto. Jo. Ti duhesh me çeni sinqert para haxhit edhe mas haxhit njëjt me të armarë kur një iris kur kur i e plag njëjt. Njëjt. Ë interesante. Tku me të kondër të më fa. Ka një ajet në Korani Kerim, sërët u njur, në gjuzin të të mëjtë, për gratë. Allah në Korani Kerim ka thonë, gratë të, të cilët janë shti në moshën e falë të pleçnijës, këtu ka thonë. La e gjidule në këhën. Së janë mëtë interesu me për shembo dë për martes, e 85 vitë. Sa shë interesu me mëtë, abit kisë më. po. Në Korani Kerim, në Surët u njur, në gjuzin të të mëj, vit, të mëjtë, 80 vitë Ka thonë, nuk dhjenë shumë në ranë, kështu ka thonë Allah në kurani kërim, nuk dhjenë shumë në ranë mbëlesa ative. Qështë shafi, peqëja, mbëlesa. Ka thonë, nuk dhjenë shumë në ranë, kështu ka thonë, Zoti, nëse mlohen e bëjnë shumë mirë për vete. A kemi qërta jo? Prave, shëtë përpleshë ka përdoj ka Allah u Gjellë Gjellë Hukur. A për qëtë mund për pe plak, e t'i ka hire superrë, ti si më asaj t'ones, po du t'aj t'at e plakës me utëmën bon, nëerë, me le në erë t'i, se ti e s'ka hire që ndë që向ët në me stë Ökojitë. Se ti s'ka hi se plakë. Dhe jo, jo. shëriatën tonë e kundër t'a, ze vërtë t'e, kundër të ta. Kësënaj pra si ka i. Al t'ashtë ti këtë se raketonë e ton, duhet me të weekarës vëtë e qëta me prema, bon kjoat, me trema me prema. Po duq me E të ashtë pra, bash ataj është shkasikahije, bash ataj është shkasikahije. Jo, jo, kjo e reja dhëtë me umlu, kjo dhëtë me umlu, kjo dhëtë me sëmëdo, kjo dhëtë me umbrojtë, se mbëlletë sa mbrojtë, mbrojtëje, kjo dhëtë me umbrojtë. Pra mundësh me qenë hajn i vetë vetës, mundësh me qenë hajn i qetërit, mundësh me fraktu vetë vetën mirë, mundësh me bleh zemrën e qetët kolaj, mundësh me shitë zemrën tën e kolaj, Mund të mu bëgo karrierë në familje brenda, mund të mu bëgo karrierë vetë vakt në lanpëzu kula, të vejë atë mund të bëgo karrierë, mund të bëgo. Çmos mundet, çet mundën. pse ke mundën? pse ka ke mundsi? Ka ke mundsi dashuri xhamati jam, thësh ona shpirtërore, ajo tjerë shpirt e njërës brenda, gjë që ka me për gjithë mund, e paditur sekret i Allahut tok për neve së çka është ama në dhdim di shka për anët shpirtnore. Në dhdim për shpirtin bashk atë gjë, po i thonëm të rëkibë, i thonëm prej qka është a i fërmumë, qka e qka ka në taket e dhdimë. Shpirtin si qenje, da ka vëvullu zotës e dhdimë, po prej qka i të qka i të ka në tamrena, substanta, po famurë me kushtasht, kushtimisht, prej të cilë dhe a i përbohat që jetojnë tamrena i dhdimë ato, ka në kohë. Një një nga cilësit e shpirtit njëriut që është mrenda jenë është cilësit, thujmë në, si fësuta dhehe mije. Ona e kafshë dhe është mrenda. Me hangër. Aki pa e njërëzitën? Me hangër. Sama shumë. Edhe dhisa qera gjana që i bëjnë kafshë. Me hangër, sama shumë. Tore në thujën të do. Kip me hangër, sama shumë do, do në shpi mrena së pralojnë në angërë që ka mos pëtë e vetja ati në shpi mrena janë një jasë ka të që ditë shpijen kohër i bana i gratë pëse u rizi pak ka nuk kuqë bën të epar asë shumë barë asë shumë kuqë në një djetë më në alap të ashtë të së muni i bukës një ka qori më një vendë ka i ka kuqë ja gruja ka dalë në borë të hullin me qirë Nuk sham bela bela apo she këto ul kuzketon këto ka pazë këto nuk kush ti si këto ka pazë me me se vetë gruaja pak ki e kis go bon gabim ti djesh mol ti drejt e kazu o ti po ti ndan on kuzhë ki bo ti bletin zi anë mol e kin zi po ti spo lejon me thon nuk lejon me thon se ti e kin zi anë mol ti si, si mena ne anë spetnor te jeriu ti si fi kafshë Kërët, cilësik, kafëshe të si egrave. Cilësik, orës përnore, njëri u si të ka më renda. Cilësik të kafës me të egra në manë. Me këta në shkatë banë, pra. Me këta në bëjtë njëri. Këta në qafë, kafëshe e egrë. Shkatë gjojë, a gjikë, tenë qafë. Njëtë njëri me këta. E ka më renda. Në jarën ka me bëjnë. Ja, përshemë, vënda përshemë. Kërë gjë asë ka, nj O kjo onë, ja kam vëllu këjt onë shpyrdhënore, që ratë nuk funcionën, veç kjo funcionën. E ta është i prare, që ka banajon e, e hajvanit eger, kur t'hije me një njërë mrena, edhe t'a blokojë onë shpyrdhënore t'ati, a i më vimë që të nësajnë, veç kjo ma qimë nuk funcionën, nuk njërë, nuk njërë, se nuk ka pas fat ajë, nuk ka pas fat ajë onën që tërmesht jimë pun, atë që do t'vjen ma vojë anë e shëjtonit, anë e drejqit, amrejna, me këta shka ban, në këtë, trahton, edhe ban intriga, e ka anë në shëjtonit zhvillu me shumë, me këta trahtonit dhe ban intriga, edhe ka si fatë rëbubie, si fatë zoti, edhe si fatë zoti ka në njërin, kur ta përdore kesh, me këta shka ban, bohat me ndje marë, Allah u gjenë në gjelalu a i madhunushëm, shko me madhunohet, e përdore për pras, këto elemente, këto komponente janë në njeriu mrena në onën shpërt nërët ati nëse njeriu nuk arrim në përmet gjamiës edhe këto vetëm në përmet gjamiës bejton këto vetëm në përmet gjamiës edhe derës i gjamiës dhe këto shëron vetëm këtë angullon të mrena për ndrishe të nërët si mjatëri këp të, të, të, të, të sociologu Kot? Për këta dojta e rupi kuptimin e dhe Se në të rëndim Kejt njerëzi që kanë kësi probleme Të kanë librezën edhe këtë bëmët Shkojnë të temorologi Të temoropsi i jatri E kam unë e neuroopsi i jatri në temë Shka me kontrolojnë shka, shka me kontrolojnë me ma spjegu më diagnozën Përëoni jam këtës me gruhën Me shku me e titë mjëkon Përëoni jam këtës me gruhën Në ka tholë gruja shumë, edhe majtë mërami ajo në qiti unë prej majtë, unë shkoj të nërofësijiatri, me mërë këshila, që shmeshe ruket për të mund familjarë, dhe gjëtash? Kjo bëkë për këtë shkak i ka e unë të i kuptimet e veta. E mirë, pra, që ata që anë është për të nore ja ka bloku, anë a e që qështë e aditë, qështë e a i vanë me tegërë, mentaliteti a i vanë me tegërë, ajde pra atashtë. A përma gjëmë një neuropësijatërën për e pagu i tashlojshë. Nëshmi në mitë njerë. Këj gjëtë në mitë njerë, nga po. Gjëmë atë i neuropësijatërën për e pagu i tashlojshë. Këtë smuk. Këtë patijent. Urndatë është pra. A përve neuropësijatërë i kusha. A përve a i sa i ka mundësi për vogla. Sa i ka i durë të ndiluna. A përve a i sa ka a kepa a i sa ka barnatorë E ku shëroën këto? Këto shëroën para këti s'kajt të gjamiës, s'kajt të shëjt, i cili thët kështu, e shkut, e dhe qartë. Ja, i juha, lëzina, e menu dhkuru Allah e dhikren kësira. A të simtarë në momentet e vështira, edhe në momentet e knasive të juaja, thuni la ilaha illallahu muhammadur rasullullahu, فمنن الله جل جلاله اذا صد الا بذكر الله تطمئن القلوب فمنن الله يو به يجزى الظالم ايش تخسر ايش تخسر من لا اله الا الله محمد رسول الله فتو استغفر الله تو سبحان الله اي تشسمون يا كاريزم po së të gjëllëka, shka, kërë imnin, ajo të iqë poshë më njërë, se të ije borë bi Allahëz, mos i në të rësër. Së mund jetë mërënqë, me atër që i trekin, së alë mërënë, ashtë qëtë sujë, atër këtajnë gjëdo gjohë në vendin e vëtë, me tërmendit e Allahëzë gjëllë e gjëllë e gjëllë e shëllë. Elë abë i dhikri lëhi, të të të më inë në lëkullubë, suj nëse ti alem kejt leksiliumit nëse ti këtë alem kejt demetrinit nëse këtë alem ti kejt tranexit nëse ti alem kejt a kejt jo, unë kusit? jo, unë kus unë kus unë kus kejt e pa mëzorëm dhe mëjtë edhe në tëra mëheten edhe në katër mëheten edhe në pas mëheten tërinë së dëtëtën këtë me unë kusa dhe pusa mushën këtë përshkak se nuk këdit me unë majtë në vekëzën kudurët të të belë vekëzat krejesore prej dorës i e majtë në ate që jenë është falsifikat i dashore i gjemë atjen Allahu Gjellë Gjelluhu u pikës parin a ma gjellë gjumës e lusim Allah në prepranimin ton të mazmija ati me lusim Allahu Gjellë Gjelluhu që i kohat që i povinë ti vjen të mira me interesin ton me të mirën ton në shë Dita të arshme, inshallah, janë ditë qëpallë. Dita të qipovinë, inshallah, janë ditë atë rezultateve të vëprimit të njëzve të shëndosh edhe njëzve të mirë. Inshallah, vëprimit kalem, në e unë ka lëbë në faqen e sukseset e tonë, inshallah. Asta këpërullahë al-azim e al-karim, all-adhi la ilaha illahu, al-hajj e al-kajju,